الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصadiq الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روى امام ابو داوود في سننه والامام احمد في مسنده ومالك في موطئه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بيتقفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبه الله فكشف الستره وقال الا ان كلكم يناجي ربكم فلا يذلن بعضكم بعضا wala irfa'anna ba'dukum ba'dan bilqira'ati aw qala fiṣ-ṣalāh naam hadithi hii ndugu zangu waislamu ni kusoma hapa mara nyingi nikielezea lakini leo nimeisoma pia na lengo langu ni mambo mawili ambayo kila ninaposoma hadithi hii na nikaieleza sijai kuieleza mambo haya mawili ambayo ni muhimu sana yanayofungamana na hadithi hii Hadith yenyewe ipokewa na Abu Daud kwenye kitabu chake inaitwa Sunan Abi Daud. Na pia ipokewa na Imamu Ahmad kwenye kitabu chake inaitwa Musnad Imam Ahmad. Pia kapokewa na Imamu Malik kwenye kitabu chake inaitwa Muwatta Imam Malik. Sahaba anaitwa Abu Sa'id al ya kuwa kuna siku Mtume sallallahu alaihi alikuwa kwenye itikafu msikitini alikuwa kwenye itikafu, msikitini na ilikuwa ni kaida mtume kuketi kwenye itikafu kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani sasa alipokaa kwenye itikafu msikitini akasikia masohaba wanasoma qur'ani kwa sauti ya juu na yeye alikuwa kwenye kuba yake yani ni kama hema hivi yametengenezwa lakini hapo ndani ya msikiti sasa akafungua ile mlango wa hema lake akao anaona kisha akamwambia mtume sanaambia maswahaba ala tambueni inna kullakum yunaji rabbuh hakika kila mmoja wenu anamwomba muola wake na anaswali akiwa anamuongelesha muola wake fala yudhi'anna ba'dukum ba'dhan msii udhi baadhi yenu mkaudhi baadhi wengine wala irfa'anna ba'dukum ala ba'dhi wala wasinu ba'dhi yenu kuwinulia baadhi wengine bilqiraa kwa kisomo chao cha Qurani au qala fi salaah ama sawa sawa wanaswali ndio wakainua kisomo chao ama hicho kisomo wanasoma wakiwa injia swala. yote ni makosa mtu na akamwambia hivyo hadithi za Islamu ni hadithi ambapo maulama wanasema kuwa inamaanisha kuwa moja katika adabu kubwa za msikiti muislamu anapoingia ni asifanye chotote cho kitakachomudhi ndugu yake Muislamu msikitini si kwa sauti si kwa vitendo na ni kwa sababu wakasema ikiwa Mtume aliokataza masohaba kusoma Qur'ani kwa ajili ya kuwa kule kuinua sauti wakati kisomo chao cha Qur'ani kuna udhi wengine inamaanisha kwa kuinua sauti kwa jambo lingine lolote lisilokuwa Qur'ani basi takuwa pia ni makosa lakini sasa ni hadithi ambayo ilikuwa ndo sababu ya Sheikh Muhammad ibn Saleh Al kuandika barua Barua amba aliandika ikaitwa kuwa Risalatu Muhammad ibn Saleh Al Uthaymeen ila a'immatil masajid wa faqahumullahu bi khairin. barua ambayo Sheikh Muhammad ibn Saleh Al aliandika kasema hili barua ambao naandika kuwapelekea maimamu wote wa misikiti ulumwangu mzima. Allah awafikie kwa kheri katikaio barua akaadha na hadithi hii ambayo nimesoma kisha akasema ya kuwa hii hadithi moja katika faida zilizomo ni kuwa si vizuri si vizuri waislamu wanaposwali misikitini waweke spika nje kuwa ni kwa sababu ya kuwa ikiwa mtume aliwakataza maswahaba kuwa wasiinue sauti yao hapo ndani ya msikiti ili sauti yao isuudhi alioku msikitini kwa kuwa yeye pia ana swali wewe pia unaswali swali ama wewe uswali huyu ana swali kwa msudhiane ile hali nyote mkomskitini akasema itakuwaji kuudhi mtu ambaye yuko nyumbani na labda yuko nyumbani pia huyo mtu wanaswali swali na nyinyi mkomskitini mkawa sauti zenyu za speakers nafikia na wale nyumbani kisha wanatetizika na pia wasumbua ama mtu ambaye haswali swali lakini labda ni mgonjwa kwa hivyo kwa sababu katika dife mtume amesema baadhi yenyu mkaudhi baadhi yenyu kwa kila ina Maudhi na hapa Maudhi ni kwa sabi ile sauti ya Qur'an. Kwa ina wana, kwa hafai kudhika kwa kuwa wewe unafanya ibada, ibada yako iwe sababu ya yeye kudhika. Na hali ya kuwa Yee hausike na hiyo ibada. Hasa akasema Sheikh Muhammad bin Swaleh ulithamini kuwa watu wanaposwali msikitini. Yule imamu huwa lengo lake ni sauti iwafikie wanaomfuata wala sjeti iwafikie ambao hawamfuati sasa ni vizuri ikiwa msikiti una speaker na wanaweza wakaweka speaker zao zikawa kuna speaker za ndani na za nje basi wakati kuswali zibakie speaker za ndani ili ndio ziweze kumsaidia imamu sauti yake kufikia watu wote ambao wako mbali kuliko kuweka speaker nje ambayo itawafikia watu ambao hawamfati imamu na kusikia sauti hiyo haiwasaidii kwa vyovyote bali kwa upande mwingine itakuwa ina waudhi jambo ambalo mtume alikataza maswahaba wasilifanye ndani ya msikiti. Mimi jambo kwa kukiangalia kwa, kwa makini Sheikh Uthmani anasema jambo mbali liko wazi kabisa ambalo walipingiki Mwenye kusoma risala hiyo yani barua Sheikh Muhammad bin sallu hakuna vile anaweza kaipinga kwa sababu ya kuwa yule ambayo kwa nyumbani tunapoinua sauti kwa speaker nje inamsaidia vipyo sauti. Kuna baadhi yetu tunaweza kusema kuwa kuna wengine labda yo sauti nzizi kawafanya paka akaje msikitini adhana isimfanya ajimskiitini kisha eti swala difanya ajimskiitini kwa kuwa nasikia mnaswali mtu akokuja wa msikitini akisikia adhana kheri anaanza kujiandaa wala hahitaji kuwa mpaka skeni mtu anaswali kwa ikaa maneno kile kinachoweza kumfanya paka aje msikitini adhana kwa sababu diliwekwa kwa ajili ya kukumbusha Uislamu kuwa wakati wa swala umefika basi adhana ikumsaidia basi ikama pia sauti ya nje huwa iko na sababu baada ya kusoma hii risala kwa makini na kuizingatia tukoona kuwa kumbe sisi tulikuwa tunafanya makosa kweli kwa kutoa sauti ya nje ikienda kwa watu na tukarekebisha wallahi alhamdu hasa ndio sababu kuna wakati mwingine mimi nasahau nimesimama hapa lakini sasa wakati wa kuwa iqami imalizika nena moja kwa moja kuanza kwa kwa kuswalisha mti yote atakayona nime nimeanza kuswalisha na bado hii speaker haijazimwa basi anaruhusiwa kuzima mti yote Ala fundi na swala kwa sababu mimi pia ni mwanadamu na sahau. Na switch ya kuzima ni ya katikati. Pia yeah, hapa hivi. Fanya hivi. Umezima. Kuwasha sasa nje inatoka. Hiyo pekee hiyo moja peke yake. Inza chini, ambazo mashwa hizo ni ndani. Lakini hiyo moja juu hiyo ndio ya kuzima speaker za nje. Kwa mtu yote ambaye atakua anaona kwa labda mimi nimegafilika na nishafunga swala na muone switch koazi, basi na tusio kuzima. Hiyo kwa sababu sote tusha ilewa kwa nini tunazima. Hadifii nadhani ni kusoma mara nyingi na pamoja na hivyo kuna baadhi ya ndugu zetu nimesikia wakiulizia lakini kando kando bila ya kunifata ama kufuata mwingine ambaye labda anaweza kueleweesha kwa mbona lakini siku hizi speaker za nje hatuzisikii kwa hivyo na kwa pia kuna muhimu wa kueleza ili wale ambao labda watakuwa anaulizana kando kando sisi tuwafikishe ujumbe huo na jambo lilikwaza na nadhani Tukizumzia hivi ndugu zangu na maadamu tusielewa sasa hapa ndio makosa ya ndugu zetu ambao wanapiga maulidi ikiwa Kur'ani yenyewe mtume alikataza mtu anapoisoma msikitini asiunieyo sauti na si hapa watu nakataza mara nyingi kwa ukishia kwa nyakibu unasoma usome kwa sauti ya juu soma kwa sauti ambayo inakufikia na inafika haifiki mbali kwa mwenzako na ni Kur'ani hiyo lakini hebu niambiie msikitini watu wanakuja matali wanapiga mtu utaswali vipi pale? huku matari inapigwa. Labda mapira na rak'a au rak'a mbili. huku ana Maulida anapiga matari. Huku wanatu naimba wana makasida. Na mwingine nataka kuswali hapo, utaswali vipi? Makasida zinaimbwa. Huku, watu wanacheza. Ile mchezo ya kucheza sio yanahitaji mimi sijua kucheza Maulidi ile. Wasichana kwa wavulana na nini wamevaa uniform wanacheza abuniambi hasa haya ni maudhi ambayo kwa hakika ikiwa Qur'ani likataliwa kuwa sauti siinuke licha kuwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwaje nyimbo kasida itakuwaje matari itakuwaje kucheza mahala ambapo kuna wengine wanaswali Amu wanaitaji wanahitaji kuswali au wanahitaji kuleta abkar au wanaomba dua na kisha sauti hizo pia zinaenda paka zikaudhi hata watu walioko majirani wao wao jamaa ambao si picha nzuri kwa Uislamu wachana na zile zefe ambazo wanafungia njia watu pakineakuwa hata hakuna kupita karibia nusu saa au hata zaidi magari yamesimama yote kisa ni kuwa eti waislamu wanafanya ibada yao hakuna ibada kwa waislamu hakuna ibada hiyo ya kuwii watu kwa jambo ambalo pia si katika uislamu kwa sababu napata kuwa sisi kwa kika tutakuwa mfano mwema zaidi tukiwa tutakuwa tunawakataza watu wasiyofanyie watu fujo kwa mambo ambayo watu hao hawafai kuudhiwa na mambo hayo. Kisha si tukawa tunafanya pia hivyo hivyo kwa mwingine. Kwa hiyo ndio sababu nadhani itakuwa imeleweka sisi hatuungani na wale wenye kufanya fujo kwa Maulidi lakini pia sisi hata hii swala yenyewe haturuhusi iwe ni sababu ya mwingine kuudhika na swala hiyo. Sasa mwisho hadithi mtume anasema falayudhi anna ba'dhu kum ba'dhan. Asiuudhi wasiuudhi baadhi yeny kuudhi baadhi wengine wala yirfa'anna ba'dhukum 'ala ba'dhin kisha kasema bilqira'ati au fi salah ani maana yake baadhi yenu sauti kuinuliwa kuinua sauti zao zikawa juu ya wengine imma bilqira'a wakusoma Qur'ani wakati wa inji ya swala au fi salah ama kuinua sauti zao wakiwa ndani ya swala yote mtu mkuna kawa mikataza sasa ina maana kuwa ikiwa sauti haufai kuinua ukiwa ndani ya swala na huyo ni ibada ambayo haina tatizo lolote bali ni ibada ambayo pia kama maghrib ama isha raka za mwanzo na subuhi wote unaswalia kwa sauti ya juu lakini sauti nataka nini pale within msikiti kwa sababu gani hapo ndio unaswalia kwa imamu na kwa maamuma inatakiwa isiwe sauti kubwa hata kama umekosa raka zote za maghrib ukiinuka ukilipa sauti yako isiwe ni kubwa kwa kweli tunajua laka, nalipa rak'a kwanza ambao unasoma kwa sauti. Naam, sauti ya juu, lakini hiyo ni sauti ambayo haifiki mwanzako ikamudhi, ikamtatiza. Kwa sababu tukisema sauti hapa tuko tumechelewa swala. Kisha mmoja amenuka, mwingine amenuka, mwingine amenuka. Kila mtu kaza kusoma Qur'ani kwa sauti ya juu. Lazima kuna watakaotatizika. Mara ushafika mbele, mwingine anasema nyuma, mara mlingia nyuma, mara uko nyuma, mara inakuwa ni tatizo. Asa kwa sababu hiyo ndikawa ndio bora zaidi Mislamu sauti yake kuipunguza soje kwa njia ji kuipunguza. Na bado jambo hili limeleka kuzidi kueleza zaidi kwa sababu ya kuwa muhimu ni kuelewa hizo pointi mbili. Kwanza kwa nini huwa tunazima tuna speaker zaidi tunaposwali? Ni kwa sababu ya hadithi hii. Kisha kwa sababu ya kuwa Sheikh Themini pia ameandika risala, barua akatuma ulimwengu mzima kwa maimamu. Sheikh el Sheikh kwenye majmool fatawa amesema yakoa Laysa liahadin an yajhara sawtahu bihaythu yuuthi ghairahu fi almasjid aw fi alsalat hana ruhusa yeyote kuinua sauti yake hivi kwamba hiyo sauti yake iwe inamuuthi mwenzake alioko ima msikitini ama kwenye swala si haki kabisa mtu kufanya hivyo shahul Islam akasomea kwenye majmuli fatawa. ukiona maneno haya yote utapata kuwa hakika ni maneno ya mtume, maneno ya maulama wakubwa ambao wanaelewa zaidi kuliko unaona kuwa kuna umuhimu wa Muislamu kuelewa kuwa hiyo ndio njia ya sawa ya kufata Kwa hivyo hiyo ndio sababu kwa wale ambao walikuwa labda hawajasikia nikizungulia mbo hili ambayo inatupelekea na inapelekea baadhi ya misikiti ambayo hawatoi sauti ya inji wakati wa kuswali. wakafungua spika za inji isipokuwa tu wakati wa kuadhimu na wakati wa hukumu. Kwao nimeeleza hivi ili kila mtu afikiwe na ujumbe huu, walioko hapa msikitini na hata inezekana hii Ikarikodiwa, ikafikia baadhi ya walioko nje ya wanapopata ujumbe huu bila shaka watafaidika nao. Na Allah subhana wa ta'ala tuongoze kwa kila njia ya haki na tuweze kuifuata na njia isiyokuwa ya haki tuweze kuepuka subhana allahumma rabbana bihamdika sallallahi ilahila ilaha illa anta astaghfiruka watu wote